Продължаваме с коментари по темата за криминализацията на пациентите, които укриват диагнози. Това преди ден поиска Българския лекарски съюз. Вчера след обед вината за това изказване ПОЕ заместник-председателката му, а група влиятелни пациентски и неправителствени организации излязоха с остра реакция срещу призива за криминализация. Ще включим Мария Шаркова. Тя специализира медийно право в момента в Съединените щати, но излезе с сериозен анализ на това предложение – а сега ще започнем с първо лице единствено число. От първо лице единствено число. Какво значи човек с хепатит, например, принудително да диагнозата си пред всеки лекар? Дали рискува да остане извън здравното обслужване? На телефона е Силвана Лесидренска от пациентската организация Хепактив. Силвана, добър ден! Добър ден, здравейте на вас и на вашите слушатели. Помогнете ни да влезем в вашите обувки, образно казано. Какво бихте изпитали, ако трябва при всяко посещение при лекар, различен от личния ви или в болница, принудително и под заплаха за присъда да съобщавате, да предупреждавате, че сте имали хепатит? А, нека да отточня само, че пациентите с хепатит не са единици. В моите обувки ходят около 500 000 души. Въпросът е, че много малко част от тях го знае това нещо. А, изключително унизително е, когато кажеш, че ти имаш хепатит пред медицинско лице, той да ти откаже а, съответната манипулация или преглед. Случвало ли ви се да, случвало се наеднократно, не само при един лекар, не само с мен. В нашата организация има множество сигнали за пациенти, на които се случвали незъобразими неща, точно защото а, лекар а, или медицинското лице не е пожелало да ги обслужи след като те се съобщили за своята диагноза. Има пациент, на който му отказано отказано поставяне на вакцина, защото той е с хепатит С. Вчера една пациентка с хепатит се каза, че докато е била на операционната маса, медицинската сестра трябва отказала да я обработва, защото тогава е разбрава, че тя е на вируса. Независимо, че пациентка да предупредила коректно предварително. На мен са ми отказвали за болекарско обслужване с така израза, върни се когато се излекуваш. А все пак да не забравяме, че хепатит е като цял, специален хепатит без заболяване за цял живот. Така че какво правят тези хора, които са носители на това заболяване а, дълги години, те имат ли право на здравно обслужване и всъщност причината не стана ли това, че те имат хепатит или хив или просто има някакви други дълбоки причини за тази дискриминация, която вчера беше повдигната т.е. миналия ден? Uh, някъде... мен. Само искам да допълня, че според мен това не е нужно да се случва. Със uh, всеки един пациент трябва да се работи с презумцията, че той вероятно има някакъв вирус в крътта си. И не би трябвало да има деление на това пациенти, които са съобщили, пациенти, които не са съобщили, защото много пациенти не знаят, че той са носители. Всъщност, стои въпроса а какво, ако един лекар е HIV-позитивен или пък е боледувал от хепатит, трябва ли ние пациентите да сме информирани за това? Може би пациентските организации трябва да поискат публични регистри за здравния статус на лекарите а и да избираме като пациенти при кой лекар да отидем, в зависимост от техния здравен профил. За мен няма логика да се повежда такава война лекарих срещу пациенти. Според мен, ако се взимат достатъчно добри мерки за безопасност, и лекари, и пациента ще бъдат а, добре защитени, няма да се налага това да проверяваме всеки един пациент или лекар в някакви регистри. А, това просто става една гестаповщина. Добре, е необходимо да се изпада в, в, в такива подробности, да, да се правят такива скандали, такива малумни... С извинения за израз за предложение, като чувство, просто може да спазваме нормални правила за безопасност, така всеки ще е спокоен. Силвана Лисидренска от организацията HEPACTIV. Хоризонт. Да припомня, че според лекарите много често пациенти, на които им предстоят операции, умишлено не споделят, че са инфектирани. Преди седмица скандала започна от лекари от университетска болница Царица Йоана и Сул, които се оплакаха, че болен от спин или пхив позитивен, медиите са пълни с различни интерпретации на това, е скрил от лекарите диагнозата си. Като това не бил изолиран случай. На линията в скайп сега е Мария Шаркова. Тя специализира медицин на програмата Хюбърт Хъмфри Фулбрайт. Добър ден, Мария. Добър ден на всички слушатели. Макар и отдалече написахте, че тази идея е симптом на поне няколко заболявания на самата здравна система. Три, избройте ги накратко. На първо място това означава признание, че към момента липсва капацитет да се спазват предвидените от Центъра за контрол на заразни заболявания в Штатите и Световната здравна организация протоколи за предпазване на медицинския персонал. Това говори за капацитета на Българския лекарски съюз да се справя с проблемите на съсловието и с неговите страхове. И накрая това говори много за отношенията между медицинския персонал и пациентите. Казвате нещо ужасно сериозно. Надявам се, че хората, които ни слушат, а, а, умеят да, да вникват в а, думите. Това на практика означава, че не се спазват мерки за безопасност, щом като лекарите се страхуват при работа с пациенти от а, заразяване. Така излиза. Не мога да кажа дали със сигурност не се спазва, тъй като нямаме никакви данни а, за заразен медицински персонал с хив или с вируса на ХБВ, Х, ХЦВ, а, хепатит, БИЦ в България. Но мога да кажа, че страха означава несигурност, а несигурността, е провокирана от това, че на първо място медицинския персонал очевидно не разполага с достатъчна информация и не разполага с достатъчно протоколи, които в световен мащаб са разработени в достатъчна степен и те са свързани както с предпазване от експозиция към тези вируси, така и с а, определени действия след а, тази експозиция. Тоест могат да се направят достатъчно а неща, дори когато медицинския персонал е изложен на евентуално заразяване с тези вируси. Ние видяхме в, не само в Съединените щати как се третират пациенти с ебола. Ако лекарите спазват правилата за безопасност, тогава дали един човек, който е хив-позитивен, ще бъде проблем. Както излиза от думите на тези лекари от ИСУЛ, а след това препотвърдени и от Българския лекарски съюз? Със сигурност няма да бъде проблем. А, аз трябва да отбележа, че е доста трудно човек да се зарази с вируса на HIV. И това не е моя реплика. Това е реплика на един от професорите, който ме обучава в момента тук в Атланта и който е участвал в екипа открил вируса през 1981 година. Има определени правила за поведение и те са, свърз... те са както административни, а, така са свързани с определен начин за боравене с инструментариум а, и със сигурност при спазването на тези правила Пациент не само с хив, пациент с ебола. А това е един много по-агресивен вирус, с който много по-лесно може да се зарази контактния човек. Просто няма как да се случи. Спазването на правилата води до безопасност на тези, които спазват правилата. Тук, разбира се, ще се намерят хора, които ще бръкнат в Google, ще видят, че е имало медицински, засегнати медицински служители от ебола, докато са третирали вируса и венага ще кажат ето, адски е опасно. В български условия, ако, ако сме изправени пред подобна опасност, съдейки по тези реакции на лекарския съюз сега и на тази конкретна група лекари от Исул явно никой няма да помага на а, пациенти с ебола. Просто от се, че лекаря може да бъде под... засегнат. Така ли излиза? Така, излиза. Истината е, че когато не разполагаме с достатъчна информация, ние се страхуваме и това е човешка реакция нормална. Лекарите Но... би трябвало да разполагат с информация. За Те са учили не И би трябвало да четат и да знаят повече от нас. За съжаление, не разполагат. Дори аз така безкрайно се очудих, когато а, Българския лекарски съюз а, изнесе данни в тази връзка и съобщи така изцяло извадени извън контекста данни, че 2% от лекарите в света се заразяват с хифи и с а, хепатит. А, крайно некоректно е да се изнася дан извън контекста. Аз проверих, между другото, се оказва, че а, така изнесените данни обаче а, се отнасят най-вече до държави, в които а, над 50% от населението е хив позитивно. Става дума за Кения, Оганда, Буркина, Фасо, където много често а, лекарите и медицински персонал работят в полеви условия, разполагат с много а, устарял инструментариум и нямат възможност обективно да спазват каквито и да било правила. И не бива да се изнасят данни по този начин, тъй като а, допълнително а, така се сява паника а, в а, лекарското съсловие. Сега аз искам да прочета два от коментарите, които ми направиха силно впечатление в социалните мрежи по този повод цитирам, ако следваме логика за лекарски съюз, то тогава защо пациентските организации не предложат наказателна отговорност за всеки менеджер на болница, който не е въвел и не контролира протоколите за предотвратяване на вътрешно болнични инфекции или наказание за всеки лекар, който не ползва предпазни ръкавици и за това се страхува. А, това е едната от реакциите. А, още, още една в, а, със същото послание. Лекарите информират ли пациентите, когато ги приемат, че има вътрешно болнична инфекция, например? Тук не става въпрос само за доверие, а за неразбиране. Всъщност за отричане на мисията на лекаря. Това пише Евгения Манолова. За лансиращите тази идея... На практика лекуването е просто печелене на пари. Интересно дали лекарите, работещи в огнища на зараза, питат пациентите си дали са болни. И, а, аз в този ред на мисли бих искала да попитам Мария Шаркова, която специализира медицинско право в Съединените щати в момента. Ако лекарите не спазват правилата за безопасност, всъщност те са много по-опасни от а, пациентите, дали е добра идея пациентите да поискат публични регистри на заболяванията на лекарите по специалности направо в интернет, за да знаем а, кой лекар от какво е болен и да знаем дали искаме да отидем при него? Как ви се струва тази абсурдна идея? Размяната на такива идеи само още повече така очертава разграничителната линия, която непрекъснато се чертае между лекари и пациенти. Вместо да се, опитват, да се опитваме ние като пациенти да комуникираме с медицинските специалисти, обратно за мен е изключително важна комуникацията между лекарите и пациентите и продължават и активното слушане и диалога между тях. Така, че да не се налага едните да се страхуват от другите и обратно, и да правим регистри, да се обвиняваме взаимно в а, това, кой в случай е крив и кой е прав, и а, да се стига до ситуации, в а, които а, едните да считат, че ще бъдат защитени само ако другите бъдат наказани. Задължителните тестове за пациентите, бързи тестове за спини и други заразни болести, решения ли са? Не, не защото изследването за вируса на ХИВ, хепатит и други такива вируси трябва да се предшества и да се последва от консултация, от а, съвет, от а, комуникация, за да бъде ефективно. Няма нищо по-опасно от един неинформиран човек. За съжаление. Благодаря на Мария Шаркова за този коментар отдалече, чак от другата страна на океана, където лекарите лекуват болни от ебола, без да искат да бъде криминализиран тяхното не на диагнозата с този вирус заради опасността, която носят за лекуващите ги. А тук, ех тук, инструментал за два мига антиутопия. Представете си, Уважаеми дами и господа, ако, ако беше въпрос само на време и светнал поглед на власт имаш да обяви, че с новите технологии, само с докосване на лекарски пръст до пръстови отпечатък на болния пациент, те ще разгадават взаимно здравния си статус и да вземем да се подредим в редици пациент с хепатит, лекар с хепатит и така по диагнози. Така да е, ред трябва.